Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Už jen jedno kolo, napsal Luboš Zimňok. Za námi je předposlední kolo mistrovství Evropy Družstev v Budvě v Černéhoře. Muži se utkali s Litvou, ženy hrály se Švédskem. V posledním kole se dá hodně získat, ale také hodně ztratit. Nechoďme dlouho kolem horké kaše. Muži svůj zápas s Litvou vyhráli, Ženy podlehly Švédsku. V sestavě mužů vystřídal na čtvrté šachovnici Jan Vykouk Richarda Stalmacha. U žen si odpočinula Anna Lhocká. Z výše uvedeného vyplývá, že na první šachovnici proti Litvě nastoupil David Navara, který měl černé figury proti Lauru Sasovi. Partii okomentoval David Navara ve svém komentáři k předcházejícímu článku. V těžkém turnaji se občas odpočinková partie hodí, a zvlášť tehdy, když tým vyhraje zápas. Na druhé šachovnici rozehráli tai Dai Van Nguyen a Valery Kazakousky variantu, která může vzniknout z více rozahájení. Z uherské obrany, Filidorovi a možná i z jiných. V každém případě hráli oba hráči v zahájení celkem originálně, ale ve čtrnáctém tahu to černý s originalitou přehnal. Dítkám a začátečníkům se vštěpuje, že nemají ztrácet čas braním pěšců na B2, respektive B7 a podobnými skopičinami. V partii nebyl tah 14 střelec bere B2 ani tak ztrátou času jako figury. Černý měl problém se zatoulaným jezdcem na H5 řešit jiným způsobem. Stockfish doporučuje dost krkolomnou variantu z 14 jezdec F4, normální salát, jako já by asi zahrál 14 H6. Použijí větičku, která se často objevovala v různých knihách a možná ještě i objevuje po čtrnáct střelec bere B2, černý ztrácí figuru a zbytek je už jen věcí techniky. Techniku má Ván velmi dobrou, takže o zisku bodu nebylo pochyb. Paulius Pultinevicius hrál proti Štěpánu Žilkovi nějakou šipku. Tedy byl to zřejmě koleho systém, ale postavení pěšců C3D4E3 je prostě šipka. Takové rozestavění je dobré, pokud nechcete moc riskovat a stačí vám remíza, ale Bílý by měl chtít asi více než jen dělbu bodu. Štěpán nijak netlačil na pilu a hrál zdravé šachy. Zdálo se mi, že to byl spíše černý Štěpán, kdo měl míč na svých kopačkách. Černé figury byly aktivnější, ale nebylo to nic, co by Bílého muselo extra znepokojovat. Do menších problémů se Bílý dostal po 28 král H3. Nepustil sice dámu na H4, ale je otázkou, zda tam vůbec černý chtěl hrát. Štěpán reagoval klidným tahem 28H6, Stockfish vidí malou výhodu v pokračování 28 dáma D6. Něco na tom asi bude. Po výměně bělopolných střelců by se pozice hrála černému lépe, ale při přesné hře by ani to nemělo stačit na zisk nějaké výraznější výhody. Honza Vikouk rozehrál s Rokasem Klabisem italskou hru. Klasika, klidné zahájení, mírně neklidná střední hra, a pak už jen oběť černého střelce za vynucení věčného šachu. Dobrý výkon před posledním kolem. Zbývá zdolat poslední překážku Norsko s Magnusem Karlsenem. Pojďme na to, pánové. Že nám se vůbec nepovedl zápas se švédskem. Největší hvězda švédského týmu Pia Kramling, která nedávno excelovala na turnaji Fidegrand Swiss na ostrově Men, má ve svých 60 letech asi energie na rozdávání. U nás se ozývá kritika, že David Navara a fan Guyen hráli jedenáctikolový Fidegrand Swiss a týden na to hrají mistrovství Evropy a že tedy musí být nutně unavení. Unavení jistě jsou, ale vydrží, stejně jako vydrží Pia Kramling, která by s lehkým přimhouřením oka mohla být Davidovou mámou a Vanovou babičkou. Pia musela být příjemně překvapena, když se Julia Movsesian vydala v osmnáctém tahu, 18 dáma H7, loupit dámou soupeřčiny bezvýznamné pěšce. V osmnáctém tahu zalezla bílá dáma na královské křídlo černého a ve 31. tam stále ještě byla. To už však měla černá figuru navíc a vyhranou pozici. Natálie Kaňáková si zaslouží malé bezvýznamné plus za volbu holandské hry. Ne, že by snad holandská byla takovým ternem, ale Natálie aspoň naznačila, že chce bojovat. Její soupeřka Elinor Frisk nebyla proti, a ani neměla důvod být proti, protože Natálii se zahájení moc nepovedlo. Partie na jednu branku, na tu českou. Možná se naše hráčka inspirovala partií na první šachovnici. Také Natálie měla problém s dámou a po 20 střelec bere B5 ji musela odevzdat. Na třetí šachovnici vyhrála Natasha Richterová s Anou kramling Belon. I tady to bylo na jednu branku, ale tentokrát na švédskou. Nataša hodně zlepšila hospodaření s časem a hned je to znát na výsledcích. V časové tísni chybovala její soupeřka 24 G6, 25 střelec B7 a ani se nedočkala časové kontroly. Pokud mě nešálí zrak či jiné smysly, tak Olga Sikorová podlehla laviny valcu, lavině valců, až v samotném závěru koncovky střelce a dvou pěšců proti věži. Obě hráčky už byly v časové tísni, a po 77 král B4 má černá jediný tah, který drží rovnou hru. 77 věž B1 šach, všechno ostatní prohrává. Najít takový tah s omezeným časem sice není nemožné, ale také to není nic lehkého, i když se doma u počítače může zdát, že je to přece jasné. V posledním kole čeká ženy tým Rakouska. V případě výhry by se ještě náš tým mohl dostat v závěrečné tabulce na pozici, která by mohla zhruba odpovídat jeho nasazení.